Вона люто на мене подивилася, схопила кислу помідору старінки на столі і кинула в мене. Я встиг відхилитись. Заняття кунг фу не минають даремно. І помідора розбилася об стіну позаду мене, розтеклася, як пляма крові. Малі сиділи з дружиною на кухні, побачили це все і засміялись. А вона плакала. Я бачив, як плакала. Я взяв торбу з кімено й пішов, грюкнув дверима. Знаєте як? Після того все пішло не так, але я не шкодую. Думаю, кожен має те, на що заслужив. Відома філософія. Я жив собі, як і раніше, їв стільки, скільки хотів, мив ноги, коли вона вже дуже кричала, читав у туалеті книжки і ходив в Оріон. І єдине, що мене пригнічувало завжди, це та її молодша донька, тобто і моя донька теж, але я так кажу, щоб краще розумілося. Вона була ніби не моя донька, Таке вороже, як звірення, дивилась на мене завжди з лоба, поглядом повним ненависті. І я не знаю, що такого страшного їй зробив, щоб вона так поводилась. Це правда, бив її кілька разів, але якби хто бачив, як вона на мене дивилась, то також би не втримався. Деколи здавалося, що мушу її вдарити, щоб вона перестала дивитися і пішла плакати до своєї кімнати, щоб просто пішла, бо вона ще й не вступалася. Прикро так говорити про власну доньку – але ми завжди були ворогами, соклятими. Деколи було добре. Знаєте, така весела атмосфера в хаті. Всі жартують, а воно сидиться столом або на дивані, не вступається, а лише дивиться з-під лоба. Будь з нею лагідним, казала жінка. А я не міг. Пам'ятаю, як одного разу приніс із роботи мені дав один знайомий цілу торбу горіхів. Я люблю горіхи, можу з'їсти їх дуже багато. Це для мене щось дуже сокровенне – горіхи. Приніс їх і кожному роздаю. Даю дружині, старшій донці, а потім розумію, що маю дати і їй, цьому малому нелюду. І не можу. Не можу дати їй свої горіхи. І все. Ну от. Я сім, крім неї, роздав. Сім на диван перед телевізором, а вона раптом зривається на ноги і починає кричати. І плакати, що я їй не дав горіхів, що вона не хоче моїх горіхів, але міг би хоч спитатись. Вона би відмовилась, але міг би запропонувати. Я кажу... А я не хотів, не хотів питатись, бо ти не заслужила. Не знаю, може, даремно так сказав тоді, бо діти на те й діти, щоб їх любити, незалежно від того, чи заслужили вони на любов, а отже і на горіхи. Вона побігла в свою кімнату і сиділа там до вечора, не говорила зі мною тиждень або більше. А якось у мене був добрий настрій, попросив їй дати мені їсти, бо я не люблю сам собі брати. Люблю, коли хтось мені насипає в тарілку і сидить біля мене, поки я їм. Щось говорить, просто сидить. А вона «Ні, не дам, сам собі бери». «Я кажу, поведу тебе в неділю в кіно, якщо даш їсти». Вона мовчки насипала в тарілку якогось рагу і пішла до своєї кімнати. А я забув про кіно. В неділю мав багато якихось клопотів і забув. Вона не нагадалася. Але я думаю, що пам'ятала про кіно. Дуже хотіла піти. У школі вона вчилась дуже добре, найкраще». Багато читала, завжди все знала. Те, коли ми з нею говорили, дуже рідко. На всілякі там інтелектуальні теми про космос. І вона вже все знала, що я їй говорив. Так що не треба було з нею говорити взагалі. Почувався її учнем, дурнішим за неї. Так було. А потім вона втекла з дому. Закінчила школу і втекла з дому. Ми рік не знали, де вона. Потім знайомі дружини сказали, що бачили її в Києві на станції метро «Контрактова площа, жива, здорова, гарно вбрана, не бомжує словом». Жінка дуже побивалась, бо для неї сім'я святе. Вона не могла зрозуміти, як таке могло статись. «Ну хіба я була поганою мамою?» – казала вона. «Завжди дбала за те, щоб усе було вдома, щоб їм було добре. Хіба я заслужила на таке поводження?» «Не знаю, може, заслужила, – думав я, але голос цього не казав. Ми навіть їхали до Києва її шукати». Не хотіли забирати додому, а тільки порозумітись, щоб хоч іноді телефонувала на великі свята, щоб ми знали, що все добре. І таки знайшли. Але запізно. Її збив увечері автомобіль, коли переходила дорогу. Так по-дурному, безглуздо. Останній, хто був біля неї, який живий чоловік. Звичайний, перехожий пенсіонер. Тримав її за руки, поки не померла. Ми наступного дня бачилися з ним. Нічого особливого. Старий дід на пенсії, ветеринар, сам незабаром помре. Той дід сказав, що останні її слова були: "Передайте моїм батькам, що я їх люблю".